4 mars 2022. En man parkerar om sin bil utanför Bandidos klubblokal i Brandbergen när skott avlossas mot honom. Ja, så alltså det är kollat en 2345628910123456DD. Och det är minst minst 2020 20 skott. Men skyttarna har tagit fel person. Mannen är inte måltavlan. Han blev offer i konflikten mellan Fox och Bandidos. En av våra teorier är att vi tog ett väldigt stort narkotikabeslag. –och att det uppstår en konflikt. p Krim, den här veckan om knarrkriget mellan räven och bandidos– –och dödsskjutningen utanför klubblokalen. Jag heter Linus Lindahl. Och jag heter Mariela Quintana Melin. Den kurdiska räven har ju blivit ökänd som en av centralfigurerna– –i en av konflikterna som ingår i våldsvågen som pågått sedan årsskiftet– –med tiotal mord och över 60 skjutningar och sprängningar– i Stockholmsområdet. Men det här är ju inte första gången som Rävens nätverk Foxtrot har blodiga konflikter med andra kriminella nätverk. Redan 2022 flaggade polisen i Stockholm för att våldsläget var högt och flera händelser verkade gå att koppla till en konflikt mellan Foxtrot och MC-gänget Bandidos. Och den här konflikten kommer resultera i att två män som inte har någonting alls med konflikten att göra skjuts till döds bara under mars 2022. Det är en konflikt där militära vapen utgjort en stor fara för allmänheten och som så många gånger förr verkar pengar och narkotika vara drivkraften bakom våldet. Idag kommer vi fokusera på när den här konflikten gick från att handla om pengar och narkotika till mordförberedelser och dödsskjutningar. Och här kan vi se delar som vi återkommer till flera gånger under våren som unga utförare som rymt från SIS-hem, en kvinna som förvarar vapen till och med en granatkastare i sin lägenhet och hur de unga utförarna styrs via chattar av de som är högst upp i hierarkin. Men vi ska börja det här avsnittet i Brandbergen i Haninge söder om Stockholm under en helt vanlig vinterkväll i början av mars 2022. Under 2022 när det här ärendet kom in till oss så var det ju ett ganska högt konfliktläge i regionen redan då, om än inte lika högt som det är just nu. Så att jag visste att jag skulle bli utredningsledare för nästa mord i Stockholm- Ulrika Hammarin är förundersökningsledare hos Citypolisen i Stockholm. För ovanlighetens skull så har hon en ledig fredagskväll och är hemma med familjen. Men en man i 30-årsåldern som vi här kallar Sale är sugen på en fredagskväll på stan och möter upp en vän. Ja, men han var ute med en kompis och de hade varit på lite olika ställen och ätit lite... Salle kom som flykting från Syrien 2015. Under tiden här i Sverige så har han jobbat som både frisör och tidningsbud. Men i mars 2022 är han arbetslös och funderar på att flytta till Nederländerna där hans bror bor. Men Salle har ett inbokat läkarbesök i Sverige vilket gör att flyttplanerna skjuts upp något. Den här fredagskvällen är Salle och hans vän på bra humör. De äter, röker vattenpipa och har det trevligt. Men runt tio tiden på kvällen vill vänna vidare. De tar Salles vita Mercedes och åker till en festlokal som ligger i ett industriområde i Brandbergen i Haninge. Och vi kan ju se på övervakningsfilm att han kommer med sin vän. Och att han har det roligt där inne och det är festlig stämning. Och... Ja, de verkar ha haft en rolig kväll. Och efter att ha varit på festen i ungefär en timme- lämnar salen lokalen för att flytta sin vita Mercedes. De var inte riktigt säkra på att de skulle stanna där- de skulle gå in och kolla läget först. Så han stod lite slarvigt med bilen. Så han gick bara ut en kort stund för att parkera om sin bil- det sall inte vet är att byggnaden bredvid festlokalen är klubblokal för Bandidos i Haninge. Han hinner precis parkera bilen på hörnet mittemot Bandidos-lokalen innan kulorna börjar vina. Det har varit personer där som har väntat på någon och eh, när den här bilen kommer, den, den står ju precis mittemot ingången till lokalen, eh, så misstar man honom för en medlem av bandidos och även så finns det, eller vi hittade senare, en med att en ganska känd bandidosmedlem hade en liknande bil som målsäganden körde just då. Smattret från kulorna som kommer från en Kalashnikov och en glock skär genom industriområdet Flera som befinner sig i närheten hör skotten. Och ordningsvakten som står i dörren till festlokalen är en av de första som ringer till 112. Alltså vi jobbar på ett privat fest så hörde vi bara, hörde vi bara att det knallde. Han är sten död. Han är ja. borta. Okej. Okay. Jag Vi ska, jag ska, jag ska komma dit. Jag ska ta med direkterna och allting. Ja. Men inga, ingen aning om han skjuter en gång i flera, eller? Ja, så alltså det, det är 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Det, det, okay. ja, det är minst, minst 20, 20 skott. Och polisen förstår snabbt att det rör sig om en så kallad drive skjutning Kvar på brottsplatsen så finns det bara två hylsor från en pistol, att man har skjutit med en pistol. Det finns inga hylsor från automatvapen, vilket gör att vi drar slutsatsen ganska fort, att man har suttit inne i bilen och skjutit med automatvapnet så att hylsorna har ramlat in eller stannat kvar i bilen. Men trots att skjutningen sker i ett rätt ödsligt industriområde så har polisen tur. Förutom målningsvakten så ringer även ett annat viktigt vittne 112. Samtidigt så kommer det en taxi för att lämna av personer till den här festen som målsängen också var på. Så han möter ju den här bilen och ser då registreringsnumret som polisen får ta på då ganska snabbt. Vilket gör att en jakt på en flyktbil kan inledas väldigt snabbt. Salle som befann sig på fel plats vid fel tillfälle han träffas av flera skott och dör där i bilen i princip omedelbart för honom blir det aldrig någon flytt till brodern i Nederländerna och han får aldrig träffa sin familj igen han hade bland annat i sin bil en del packning och bland annat presenter till sin brorsdotter i bilen när han sköts ganska snart så fick vi reda på att Veckan eller ett par veckor innan den 25 februari så hade det skjutits mot lokalen och det stärkte såklart tesen att det här var riktat just mot bandidos. Bara någon vecka innan mordet på Sale sköts det alltså mot samma bandidos lokal. Ingen dog eller skadades vid det tillfället även om en förbipasserande bil råkade hamna mitt i skottlinjen. Ja, det var ju egentligen bara ren tur som gjorde att skotten inte träffade föraren. Istället träffar åtta skottbilens framdel och punterar ett däck. För Ulrika Hammarin och hennes kollegor tar inte lång tid att förstå att händelserna hänger ihop- och att de är en del av en större konflikt. En av våra teorier är ju att vi tog ett väldigt stort narkotikabeslag tidigare, under året. Och att det uppstår en konflikt. Och det gör det ganska ofta när vi tar större beslag- för det hamnar i en konflikt om de som har, tycker att de har levererat och mottagaren tycker inte att de har fått det. För det, polisen tar det någonstans där mitt emellan. Och då uppstår oftast de här konflikterna. För i februari 2022 gör polisen i Stockholm alltså två stora narkotikabeslag. Den 11 februari är kronofogden på en adress på Lidingö för ett rutinärende. Lägenheten är tom på folk men man hittar stora mängder narkotika och ringer polisen. Och när polisen är där så dyker en kvinna upp med fyra tomma resväskor. Hon försöker låsa upp lägenhetsdörren och hon grips av polisen. Och när hon går igenom kvinnans telefon så får polisen även fram en adress i Älvsjö på andra sidan Stockholm. Och där gör man ytterligare ett stort narkotikabeslag. Och den här narkotiken visar sig inte tillhöra vem som helst. När polisen granskar kvinnans telefon ytterligare kan man se att hon chattat med en användare på den krypterade chatten Signal som kallar sig för Animal. Ja och det är ju ett användarnamn som vi känner till vid det här laget. Det är ett av alla de alias som polisen menar att den kurdiska räven använder sig av. Ja, det är alltså de här två tillslagen på flera hundra kilo narkotika som polisen tror blir gnistan till konflikten mellan räven och bandidos. Även om man inte helt förstår varför. Men oavsett vad konflikten egentligen handlar om så befinner sig Ulrika Hammarin och hennes kollegor sig mitt i utredningen kring konsekvenserna av den. Och efter felskjutningen av Sale utanför bandidos i Brandbergen så fick ju polisen tidigt ett registreringsnummer på bilen som det sköts från. Och bara ett par dagar senare hittar polisen bilen som dumpats och satts i brand. När vi får fatt på han som brukar bilen så berättar han att han har sålt bilen dagen innan. Och det som blir intressant är att han berättar att de som köper bilen vill att det ska skriva på ett specifikt företag. Och det här företaget det ska visa sig dyka upp vid fler tillfällen i utredningen. Anledningen till att just det företaget eh, blev intressant var att eh, den 17 mars så ringer det in en person till polisen som säger att han står på en parkering och har hittat en patron. Och här visar det ju hur viktigt det är att även allmänheten ringer in saker som man kanske tänker inte är så stor betydelse eller så men för oss var det här av jättestor betydelse. Ja, för det ska visa sig att bilen som står parkerad bredvid den där patronen också är skriven på samma företag som bilen som användes under mordnatten. Patronen hittas på en adress bara 5-10 minuters bilfärd från bandidoslokalen. Och samma natt som mordet på Sale har en kvinna i området ringt polisen och berättat att hon sett svartklädda och maskerade män som rör sig mellan en specifik port och parkeringen där patronen låg. Så då blir det så att vi börjar rikta vår spaning mot porten, vi börjar titta vilka bor i den här porten, finns det någon lägenhet som kan vara av extra intresse. Och till slut så inser man att det finns en ung tjej som står på en lägenhet och att det finns uppgifter om att hon har en pojkvän som är kopplad till ett kriminellt nätverk i södra Stockholm. Pojkvännen har enligt polisen kopplingar till Cero-nätverket från Jobro det är ju ett nätverk som vi pratat om i tidigare avsnitt av Petri Krim. Och de har ju visat sig vara allierade med räven och ofta figurerat i utredningar som rävens utförare. Något som ytterligare stärker polisens uppfattning om att den här konflikten står just mellan räven och bandidos. Och samtidigt som polisen håller span på flickvännens lägenhet så bevakar man också bandidoslokal eftersom man är rädd för att det kan komma att ske fler attacker. Och två veckor efter mordet på Sale så tänker man faktiskt åka dit och skjuta igen. I krypterade chattar har polisen i efterhand kunnat se- hur flera personer planerar en attack- och till och med åker iväg mot bandidoslokalen- med vapen i bilen. Tanken är att man ska avfyra ett pansarskott mot lokalen. Men det hela avbryts när man ser att polisen är där och bevakar. Ulrika Hammarin igen. Man får instruktioner via, via en chatt hur han ska hantera ett pansarskott- vilket känns livsfarligt i, en, i ett bostadsområde. Och även om man hade lyckats avfyra det där mot Bandidos lokal så hade det ju såklart inneburit livsfara för de som befann sig där. Men jag tänker att det inte är helt lätt heller att, att få en bra riktning. Vilket gör att vi har ju visat på hur långt det här skulle kunna gå och vart det skulle kunna hamna. Det fanns ju bland annat eh, en bensinstation eller en mataffär eller bostadshus i ganska... En liksom direkt närhet till den här lokalen. Ja, pansarskott har kanske blivit känd för de flesta sedan Ukraina-kriget började. Och det här handlar alltså om ett kraftfullt militärt granatvapen som bland annat används för att bekämpa pansarfordon. Ja, och i SVT vid den här tiden samtidigt så kunde man ju se militärer stå och visa upp nästan instruktionsvideor om hur man använder ett sånt här vapen. Och det är ju faktiskt ganska sjukt när man inser att de här personerna de tänkte använda det i ett industriområde, nära ett bostadsområde. Och när när man tänker på vilka allvarliga skador det hade kunnat bli. Ja och polisen är ju som sagt på tåna här nu. Men det hindrar inte samma personer från att tre dagar senare försöka se på ytterligare en attack. Men polisen har span på lägenheten i området där patronen hittades. Och märker att det är någonting på gång under kvällen den 21 mars. Spanaren beskriver hur personerna som kommer ut från lägenheten är laddade och på tå. Ungefär som fotbollshuliganer inför ett slagsmål. Framförallt då när man börjar ut den här stora sportvägen. som spanarna gör bedömningen att, att den kan innehålla vapen vilket den gjorde. Och då eh, anropar de ytterligare personer och även insatsstyrkan. Och då börjar man ju följa efter bilen och ser att den rullar mot eh, bandidos lokal. Men när insatsstyrkan en stund senare försöker stoppa den här bilen så väljer man istället att köra ifrån polisen. Det finns ju film, övervakningsfilm, man kan se hur den här bilen kom väldigt fort och det kommer en massa polisbilar efter. Och sen smäller ju den här bilen, det är en ganska rejäl krock och så springs det därifrån. Och snabbt är det ju väldigt mycket poliser på plats. Personerna i bilen har under biljakten försökt köra tillbaka mot lägenheten där polisen haft span. Och efter att ha kört in i ett trafikljus hinner man knappt ta sig in i lägenheten igen innan polisen är om hack i häl och griper tre personer som befinner sig där. Och i lägenheten så hittar man också vapen bland annat ett pansarskott och i den krockade bilen blir det ytterligare en fullträff för utredarna. Det vi kan konstatera ganska fort är att den ena kalashnikoven som hittas i bilen användes vid skjutningen den 25 februari mot bandidos lokaler och pistolen och kalashnikoven användes vid mordet. Och efter det här gripandet av flera misstänkta utförare till våldsdåden- hade man ju kunnat tänka sig att konflikten mellan räven och bandidos skulle svalna av. Men bara en vecka senare går en 16-årig kille beväpnad in på Delta Gym i centrala Stockholm. Han är ute efter att skjuta en bandidosmedlem som brukar träna där- men istället dör en annan gymbesökare en ordningsvakt i 50-årsåldern- som försöker ingripa mot den 16-årige skytten. Och samma 16-åring hade bara en dryg vecka tidigare utfört en handgranatsattack mot en restaurang på Södermalm där polisen också kunnat se att det verkar vara riktat mot bandidos. Och det här är ju också något som vi berättat om tidigare i Petri Krim. Vi kan inte ge upp utan vi måste fortsätta. Men det är såklart att det är oerhört tragiskt att det så lätt kommer nya unga utförare om och om igen. Och det här är inte något som polisen själva kan... Stoppa, utan det här måste vi hjälpas åt med hela samhället. Mycket, mycket tidigare i unga åldrar. Så att det inte står 15-16-åringar på kö för att utföra nästa våldstånd. Ja, sen konflikten blossade upp där mellan Räven och Bandidos i februari 2022 är det alltså en intensiv månad med två mord, flera mordförsök och planer på att attackera Bandidos klubblokal. Men kan man ens kalla det en konflikt när egentligen alla de här våldståden vi pratat om riktats mot Bandidos? Utredaren Ulrika Hammarin igen. Men det vi har sett och tittat på, eh, vi har samarbetat mycket med de som utreder mordet på Delta Deltagym så har vi inte sett att det har gått åt andra hållet att bandidos har utfört mot de här. Och det tänker jag att det kan vara svårt att, för dem att ens veta om det som attackerar dem. Ulrika Hammarin vill dock poängtera att det kan finnas motattacker från bandidos sida men att de i så fall inte kommit till polisens kännedom. Och en förklaring till att våldet skulle kunna vara så ensidigt kan vara att konflikten står mellan ett mer hierarkiskt strukturerat MC-gäng medan de nya nätverken är mer löst sammansatta. Amir och kriminolog och har forskat om just organiserad brottslighet och olika sorters gäng. Här menar jag att kan MC-gängen är generellt. De, de, I synnerhet skulle jag säga de som har varit eh, etablerade under längre tid. Vilket gör att de är mer kalkylerande. De väger riskerna och, och, och eh, alltså kostnaderna och intäkterna på mer strategiskt och, och funderar på vad som är värt och inte värt. Amir och Stami vill framhålla att olika mc skiljer sig åt. Det är inte en helt homogen grupp men att man rent generellt kan se att man verkar använda sig av våld på ett annat sätt än de nya nätverken gör. Våldet är ibland ett nödvändigt ont. Inte som vi ser när det gäller den här typen av sammansatta nätverken där våldet är nästan alltid lösningen på alla problem. Och att man inte använder sig av våld i samma utsträckning menar han både kan bero på att det ofta är lite äldre personer som ingår i MC-gängen men främst att man har mer styrning uppifrån och att de vill verka mer i skymundan. De har ju en hel byråkrati kring sin eh, organisation de är ju mer eller mindre byråkratiserade i gäng eh, allt ifrån regel och, och, och, och eh, formella regler och informella regler, men de är väldigt byråkratiserade och det gör att de här organisationerna är lite trögare men det gör också att eh, de är mer eftertänksamma det är mer kollektiva beslut i den typen av organisationer än i de här mer löst där det kan gå väldigt fort och väldigt spontant och, och väldigt eh, flytande eh, hierarkier och, och allianser medan i MC-gängen eh, så är saker och ting betydligt mer eh, uppstyrt så att säga. Men MC-gängen har ändå behövt hantera att nätverkskriminaliteten har förändrats över tid säger kriminologerna Amir Ostami. Jag menar alltså, de är en del av den organiserade brottsligheten och de är fortfarande del av att ägna sig åt kriminalitet. Eh, och, eh, och det innebär att även om de vill eh, så kan de inte alltid undkomma eh, konflikter. Så att, eh, att de förekommer i de här sammanhangen, det, tillhör, det, det, hör, det hör till så att säga, spelreglerna. Och i sin forskning har han sett fler exempel på hur MC-gängen behövt anpassa sig efter de här nya spelreglerna. Allt från som sagt att närmande till att bygga allianser till att till och med rekrytera dem in eh, till att försöka lösa det, ja, att man har hamnat i en konflikt med de här. Så det har varit olika strategier under resans gång eh, med olika typer av framgångar så att säga. Händelserna som vi nämner i det här avsnittet bottnar ju enligt polisen i en konflikt mellan bandidos och den kurdiska räven. Men som vi varit inne på tidigare är ju räven internationellt efterlyst och befinner sig troligtvis i Turkiet där svenska myndigheter inte kan komma åt honom. Så det är ju faktiskt inte räven själv som har utfört de här dåden. Och han har inte heller kunnat åtalas för sin inblandning även om han är häktad i sin och misstänkt för förberedelse till mord. Nej, precis. Och som vi var inne på tidigare, EU är ju även allierad med flera nätverk i Stockholmsområdet. Ulrika Hammarin igen. Om man tänker Foxtrot som, som nätverket kallas, så kan man ju också se att det här nätverken från norra Stockholm och från södra Stockholm som vi påstår att våra utförare tillhör, är starkt länkade till Foxtrot. Och de här nätverken som polisen menar ska vara utförare av attackerna mot bandidos är seronätverket från Jordbro och personer från det så kallade bronätverket. Och den person som polisen ser har den mest aktiva utförarrollen både i mordet på Sale, planeringen och försökt att använda pansarskottet mot klubblokalen och som är en av de som grips efter biljakten är ändå 17-årig kille från Jordbro som vi kallar Raseffa. Han umgås med och har kopplingar till seronätverket och en poliskälla som har sett Asefa växa upp beskriver honom som lättpåverkad. Han säger att det gick snett tidigt i livet för Asefa och att det har varit lätt för äldre kriminella att fånga upp och styra honom för att kunna använda honom som utförare för flera grova brott. Och i utredningen har polisen hittat fler exempel både i krypterade chattar och i röstmeddelanden där en person som han menar är Assefa får instruktioner av användaren Animal One Percent som polisen menar är räven. Och vi ingen mat till. Jag har i kapparna bara här nu. Och sen bara nej tänker jag nu ska man ta kallen fast man tar kallen. Det är lite knas och tänker jag nu runt med den och sen att det lite knas och stå vad det tycker om. Ja, men de tycker det här att Bra, bra Kalle håller man mat locken, med mat. Låt dem fixa fort. med Kalle, Kalle. Ja, i de här röstmeddelanden så diskuteras alltså vilken slags vapen man ska använda där Kalle som bekant är slang för Kalashnikov. Och med mat så menar man ammunition. Och då inte fråga, bara. Ja, nej, vi, vi vet alltså att sakerna nu de ska burra baka, Och då vet jag inte... Ska jag ta alla som är med eller bara han, ja. Okej, jag inte kunna veta vem som är vem, vem, vem. undrar också om han ska skjuta flera personer, till exempel om måltavlan har sällskap eftersom han menar att han inte känner igen vem som är vem. Och Asefa är inget nytt ansikte för lokalpolisen i Jobro. Han har sedan tidigare dömts för bland annat rån och misshandel och under 2021 och 2022 avtjänar han ett straff på ett sishem i Värmland. Men den 20 januari 2022 rymmer han under en promenad med personalen och han lyckas alltså ta sig tillbaka till Stockholmsområdet. Det är en dryg månad efter rymningen som Asefa skjuter Sale utanför Bandidos klubblokal. Och från Jordbro så känner Aseffa en kille som vi här kallar för Henrik som hjälper honom att hålla sig undan från polisen. För det är Henriks flickvän som står på lägenheten i Haninge där polisen till slut griper bland annat Aseffa efter biljakten. Och det ska visa sig att Aseffa fått bo där i princip sen rymningen. Och så här berättar flickvännens advokat Elinternet. Det man kan säga är att det inte så... Det är inte särskilt lättvilligt att låta låter någon obekant person bo där eh, tillsammans med henne. Utan hon ifrågasätter det och hon blir ganska arg för den här pojkvännen. Men hon uppfattar samtidigt att det är, är väldigt synd om honom. Eh, han har inga föräldrar, han kan bo hos och han har ingenstans att ta vägen. Så hon beskriver honom som ganska utsatt eh, när hon till slut låter honom bo där. Och utredaren Ulrika Hammarin menar att det är svårt för poliserna att kunna hitta personer som är på rymmen. 2022 där så hade man väl ögonen öppna i lokalpolisområdet. Men det var inte så att det pågick någon fulljakt på någon som var på rymmen på SISM. Så var det inte. Och befinner man sig mestadels inomhus då så, så blir man inte kontrollerad. Skulle han ha rört sig ute skulle han ha säkert bli blivit kontrollerad tidigare. Och då kunna bli uppfången. Att tjejer fungerar som möjliggörare för olika brott det är ju något som polisen fått upp ögonen för allt mer under de senare åren och som vi berättat om förut i Petri Krim. Det pratas om gröna gummor, alltså ostraffade tjejer som kan stå på allt från bilar och lägenheter eller hantera narkotika utan att dra till sig polisens uppmärksamhet. Det vi ser nu är att vi har en, en verklighet där kvinnor deltar i kriminella nätverk både som... Ska man säga drivande och som mer passiva men på olika sätt finns med. Anna Ekström är verksamhetsutvecklare på NOA, polisens nationella operativa avdelning och skrev 2022 en rapport om just kvinnors delaktighet i kriminella miljöer. Hon menar att rättsväsendet länge haft en tendens att se kvinnor som brottsoffer. Men 50% procent av befolkningen är ju i princip kvinnor och jämlikheten i Sverige är relativt stor ändå. Och varför skulle den då inte heller vara en del av de kriminella miljöerna? Men när kvinnor är med i kriminella miljöer är det oftast inte som utövar över grova våldet. Istället kan det handla om bedrägerier eller brott som inte kräver ett stort våldskapital. Man kan vara en, en del av så att säga, en, en, liksom en logistikkedja eh, där, där den delen som man själv hanterar, som kvinnorna hanterar. Finns med som ett upplägg för att saker och ting ska fungera när det gäller att förvara till exempel. Eller transportera eller, eller upplåta mötesplatser. Eh, man kan ju också vara en del i där man eh, som kvinna tar sig olika tjänster inom offentlig förvaltning. För att vara de kriminella miljöerna behjälpliga. Eh, och där är, det inte heller, liksom, där är inte våldskapitalet viktigt utan det är en annan typ av finess som krävs kring det. Precis som att det varierar när killar dras in i kriminella nätverk så menar Anna Ekström att det bland tjejer skiljer sig stort från person till person och att det rör sig om allt från tvång till att själv erbjuda sig att ställa upp. Vi ser eh, absolut att en del av kvinnorna som kanske mer passet dras in i miljöerna. Eh, har varit utsatta eh, för sexuella övergrepp och eller våld eh, tidigare. Eh, det finns också att man blir eh, delaktig på grund av släktskap. Eller att man är flickvän eller partner på olika sätt. Eh, men och sen så finns det kvinnor som aktivt söker sig till de här miljöerna. Som inte på vad vi ser har varit utsatta. Eh, sedan tidigare det kan vara både spänningsökande men det kan också, precis som män, det kan vara ett rent lukrativt intresse. Man ser att här finns mycket pengar att tjäna. Och när det kommer till mordet i Brandbergen så har en av frågorna för utredarna varit hur pass medveten och delaktig Henriks flickvän som vi kallar för Alma varit om allt som har hänt i hennes lägenhet. Det ska ju bland annat ha förvarats vapen där och det är även där som polisen hittar det pansarskottet liggandes helt synligt. Och när polisen tömmer Almas telefon så hittar man en video på Snapchat som hon verkar ha spelat in till sig själv. Ulrika Hammarin igen. Just den här ljudfilen blev ju ändå intressant och den är ju också daterad till 6 mars. Och det är ju två dagar efter mordet och samma dag som flyktbilen brinner. Och det är ju såklart att den blev väldigt intressant för oss. Och vi menar ju på att, är, att hon är medveten om vad som har hänt kring det här. men Medan hon menar på att hon pratar om sin relation. Och det som Alma säger till sig själv i den här videon, det har vi låtit en kollega läsa in. Du vet vad du är in på. Han har varnat dig flera gånger till och med. Och du är inte dum, eller hur? Viktigt till dig i framtiden. PS, jag hoppas att allt går bra och att vi lever ett bra liv när jag behöver se den här videon igen. Så snälla, se till att det blir bra, för min egen skull och familjen. Du vet att saker och ting är på väg att gå åt helvete. Eller inte. Du måste komma ihåg själv att du valde det här. Att du valde att vara med honom. Och du valde att göra allt det här. Så om allt går åt helvete, fuck you till dig själv. Skyll dig själv. Puss. Trots att Alma menar att hon inte varit medveten om vad som pågått i hennes lägenhet och att videon istället handlade om förhållandet med Henrik så växte till slut åtal mot både henne, pojkvännen Henrik, skyttena Seffa och två män i 20-årsåldern som också ska ha varit involverade i attackerna mot bandidos. Men Asefa är den enda som åtalas för mordet på Saleh. Bland annat för att hans DNA hittades både på ett av mordvapnen och på en patronhylsa på brottsplatsen. Ulrike Hammarin igen. Vi vet ju att det är fler inblandade. Absolut. Vi har också haft flera andra häktade under perioder under den här utredningen som vi menar på haft inblandning i det här. Men det är svårt att få folk dömda för mord eller mediebd mord och det ska vara svårt- och bli dömd för mord i Sverige. Och eh, vi har helt enkelt inte hittat tillräckligt bevisning där åklagarna har tyckt att eh, vi kan gå vidare med åtal. Sen har ju vi såklart kanske mer teorier och tankar kring vilka som skulle kunna vara delaktiga. Men Assefa nekar till att ha utfört eller planerat några mord. Han menar att det inte är han som skrivit chattarna eller han som hörs i röstmeddelandena som polisen hittat i hans telefon. Och att samtalen inte alls har den innebörden som åklagaren menar. Ta med er svarta kallen. Fyll den med mat. Vad betyder det? Ja, det är mat? Ja. Ja. Kan en Okej. Så han är hungrig så han skriver fyll den med mat? Jag vet inte. Ingen kommentar. Han menar helt enkelt att det handlar om att fylla en person med mat. Och att hans DNA finns på mordvapnet och patronhylsan menar han inte är så konstigt eftersom han erkänner att han hållit i dem vid andra tillfällen. Och modkvällen den kommer han inte ens ihåg. Exakt. Har du någonting som gör att du har problem med minnet? Eller? Alltså röker mycket hash kanske det. Vad alltså, sa du? Röker mycket hash. Röker mycket hash? Mm. Okay. Så är, är det rätt uppfattat då att du vet helt enkelt inte vad du gjorde den 4 mars? Som sagt, jag minns inte. Nej, minns du var du befann dig? Nej, jag minns inte. Minns inte. Utöver mordet så åtalades också ASEFA för mordförsöket med pansarskottet och mordförberedelserna som slutade med gripandet. Tingsrätten fäller honom på alla punkter. Och trots att Assefa var 17 år och alltså inte fyllt 18 än när brotten begicks så döms han till 11 års fängelse. Tingsrätten menar här att det finns synnerliga skäl att döma Assefa till just fängelse. Och man konstaterar att en vuxen person skulle fått livstid för samma brott. Så här säger Assefas advokat Frida Wallin om straffet. Alltså 11 års fängelse det är ju någonting man sällan har sett. Om ens någonsin. Jag, jag kan inte påminna mig att jag har sett någon dom där en så pass person, person döms till ett så långt fängelsestraff. Men Alma som åtalades för medhjälp till mordet på Salle för att ha låtit bland annat Assefa vistas i sin lägenhet. Hon frias för medhjälp till mord. Tingsrätten menar att det inte finns några tecken på att Alma varit medveten om några mordplaner. Något som Almas advokat Elinternet håller med om. Det är sällan så att man berättar om sådana här planer för någon annan än just de som behöver känna till det. Och här är det ju så att min klient hon har ju ingen funktion annat än att det är hennes lägenhet. Så självklart är hon inte inliggd i några planer utan hon har, hon har låtit någon bo i hennes lägenhet. Men helt omedveten menar dock inte tingsrätten att Alma är. Hon döms för synnerligen grovt vapenbrott till fyra år och nio månaders fängelse eftersom man anser att hon måste veta om att det förvarades vapen i lägenheten. Tingsrätten och åklagaren säger ju att vapen vid upprepade tillfällen förvaras och hanteras öppet och fullt synligt. Det kan vi hålla med om att det finns bevisning för men inte när min klient är i lägenheten. Vi ska komma ihåg att hon heltidsarbetar, hon bor med pojkvännen och det, det sker det sker. Ja, hon, hon gör en massa andra saker också som gör att hon inte är i lägenheten. Och även pojkvännen Henrik döms för synnerligen grovt vapenbrott och får samma straff som Alma, alltså fyra år och nio månader. De två andra åtalade döms även de till fleråriga fängelsestraff för sin inblandning. När det här spelas in finns det fortfarande tid kvar att överklaga domen och det är inte helt säkert vilka som kommer att välja att göra det. Almas advokat Elin Ternert igen. Det är klart att vi delar ju absolut inte tingsrättens syn på, eh, på det här, att hon fälls för det här synnerligen grova vapenbrottet. Eh, sen måste man ju alltid hantera riskerna med ett överklagande eh, och man måste orka en sån process och och hon har redan varit vid väldigt, väldigt lång tid. Så att det, man måste hantera riskerna även om hon anser sig vara helt oskyldig och vi inte håller med tingsrätten. så är det mycket att hantera en havets process. Men Aceffa som döms till det längsta straffet trots sin låga ålder har redan bestämt sig. Hans advokat Frida Wallin igen. Ja, men det, Jag tror inte att det är någon större hemlighet att vi kommer att överklaga den här domen just mot bakgrund av att han förnekar inblandning i, i, ja, i allt väsentligt men också just mot bakgrund av det här mycket långa fängelsestraffet så det, det kommer bli ett överklagande. Ja, det verkar alltså som att historien inte slut här och att det för några av de inblandade kommer bli en fortsättning i hovrätten. Men konflikten mellan räven och bandidos, den verkar vara över enligt utredaren Ulrika Hammarin. Det som också blir intressant är ju också sen att de bara slutar de här konflikterna. Eller plötsligt så ser vi ju inte att det skjuts något mer mot bandidoslokal eller bandidosmedlemmar just nu. Så då är en tanke att man kanske har löst den där konflikten. Har man några tankar om hur den ska vara löst eller att man har sett något tecken på vad? Nej. Nej, exakt varför konflikten blossade upp, varför den tog slut och vissa andra frågor som vi har är det nog inga andra än de inblandade själva som vet. Men Ulrika Hammarin och hennes kollegor känner ändå att man har fått svar på det viktigaste. Målet är ju att göra en så bra utredning, att, att den blir robust, att även både... De misstänkta också kan tycka att man har tittat åt alla håll och gjort en bra utredning. Men framförallt att ge den här målsägaren och hans familj upprättelse. Att, att vi kan göra så mycket, vad var det som egentligen hände? Som ofta är den stora frågan för familjen som blir kvar. Varför och vad var det som hände? Och det tycker jag att vi har gjort i den här utredningen. Du var lyssna på Petri Krim om knarkriget mellan räven och bandidos och dödsskjutningen utanför klubblokalen. Producent idag var Kina Pojenen, ljudtekniker Johan Hörnqvist och reporter Jennifer Albo. Och fortsätt tipsa oss om sånt du vill att vi ska ta upp på petrikrimättsvärisradio.se eller på 073-461-2915. Och samma nummer gäller på signal. Och så kan du följa oss på Instagram och skriva till oss där. Där heter vi P3 Krimpodden. Jag heter Mariela Quintana Melin och jag heter Linus Lindal. En produktion av Tredje statsmakten Media för P3 Sveriges radio.